זכריה, פרק ה. Hey. ואשוב, ואשא עיני ואראה, והנה מגילה עפה. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה, אורכה עשרים בעמה, ורוחבה עשר בעמה, ויאמר אלי, זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ, כי כל הגונב מזה כמו הניקה, וכל הנשבע מזה, כמוה ניקה. הוצאתיה, נאום אדוני צבאות, ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבה בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וחילטו, ואת עציו ואת אבניו. ויצא המלאך הדובר בי, ויאמר אלי. שא נא עיניך וראה, מה היוצאת הזאת? ואומר, מהי? ויאמר, זאת האיפה היוצאת. ויאמר, זאת אינם בכל הארץ. והנה כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האפה. ויאמר, זאת הרשעה. וישלך אותה אל תוך האפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה. ואשא עיני ואראה, והנה שתיים נשים יוצאות, ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים, ככנפי החסידה, ותיסנה את האפה, בין הארץ ובין השמיים, ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה המה מוליכות את האפה, ויאמר אלי, לבנות לוית בית בארץ שנער, והוא כאן, והוא שם על מכונתה.